Alhamdulillah was-salatu was-salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma man walahu amma ba'd islam, siku kama ya leo tarehe tatu mwezi wa tatu ni siku ambayo ilikuwa ni asusi kwa waislamu siku ambayo kwamba waislamu ilipotea nguvu yao inakuwa ni siku ya ukumbusho kwa kupotea serikali ya alkhilafa tarehe kama ya leo ilivunjwa dola yetu ya Kiislamu fitia kwa mikono wahain Mustafa Kamal Wazangu kama kama wa Islam katika siku kama ya leo mwaka 1924 1924 ilivundika adola kama hii ambayo ndio ramzi ya heshima ya waislamu dola hii ambayo ndio ummul fara'id mama wa faradhi zote ambazo kwamba tumefaradhiwa tazul fara'id kuanzia kuanguka kwa serikali kama hii na umma umekosa alhami mwenye kuyahami umma kama huu na mchungaji wa umma kama huu lile jua la Uislamu likapotea kwa kupotea daulah alislamia alkhilafa basi katika hali hii zikawa hali zetu wa islamu, ziyona, katika, ni kama tunaziona hahitaji kabisa kuelezewa tena haswa katika miaka hii ya mwisho ni halabo kwamba haihitaji maelezo yote. Ilipofundo serikali ya Kislam basi zikavundika nguvu za Waislam. Wakawa Waislam ni kama walokatwa katwa. Nguvu yake ikavundika. Ile serikali yake ikagawanywa ipande takriban 60 na Umma ukabakia hali ya kuwa umeshindwa, umedangana, haujui la kufanya. Khairati za umma zikawa za porwa. Ule utawala wa umma ukabakia utawala wa kirongo. Utawala ambao kwamba ni wa kirongo-rongo. Wale mahukam, katika serikali zile Wamekuwa ni mahukam ambao ni maabid nahabun liman yurid umekuwa ni viporwa kwa yule atakaye umekuwa umma la tajma'uhum hawana serikali ya kuwakusanya umma kuwa kitu kimoja kuwa chini ya serikali moja na mtawala mmoja amekuwa jusfa tunhamila amekuwa mzoga ambao wenye kunuka ukiugusa hivi watatuka la haula fiha wala kuwa umekuwa ni umma ambao kwamba hauna hila wala hauna nguvu Hali ya kuwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umma kama huu اكاو كنوكو وكيللا اينه كنوز الارض وكبيوا امه كما هو نندامي يا كنوز كما اله وكبيوا عقيده يا لا اله الا الله ووكبيوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اومما بقوله لا ينقصهم عده ولا عديد hawajpungukiwa na nguvu wala idadi umma bado ni umma mkubwa lakini hali zimebadilika kwa ajili tu ya kuvundika dawla ya Kiislamu alkhilafa misikiti makubwa zaidi ambayo kwamba tunayaona mpaka leo ni kwamba waislamu tunaishi katika maisha ambayo kwamba kama ya wanyama naishi maisha ya wanyama baada kutabikishiwa nizamu za kikafiri Kwanza kuvundwa dola alafu kulazimishwa juu yake nizamu za kikafiri na fikra za kikafiri na kuwekewa nizamu kama hizi aliwadhii alfasida nizamu za kutungwa na wanadamu nizamu potofu ni leo kwa sababu ya wesikara kama hii ya siasa za na nizamu zake kama hizi za kikafiri demokratia ndio umma unapata na kuonja uchungu wa maisha tunakuwa katika maisha ya madhalilifu kwa ajili ya kucheleweshwa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kisababishwe juu ya ardhi na kwa ajili ya kufisha au kuua sunna za bora mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu waislamu ni wajib juu ya waislamu watoe juhudi yao waislamu katika kuiregesha dola taislamu dola hii kuirudisha ni fardhu juu ya waislamu bali na kuwa ndio ambapo maisha mazuri lakini ni ya keseri ya mbele ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu si halali kwa waislamu kuishi bila ya kuwa na serikali, bila ya kuwa na kiongozi na muda ambao kwamba umewekewa kuweza kuishi bila mwisho ni siku tatu. Tukishi zile siku tatu bila kiongozi, tunakuwa sote tupata madhambi mbio kufanya kazi ya kurudisha maisha kama hayo leo tumeishi bila serikali kama hii kwa miaka 96 kwa kalenda ya kiarabu, miaka 96 ama miladi ya miaka 93 kwa hivyo ni aibu kubwa kwa waislamu kuishi miaka 96 bila kuwa na uongozi bila kuwa na kiongozi miaka sita bila kuhukumiwa na Qur'anul Karim miaka sita umma waonewa na kunyongwa na kuchomwa miaka sita Mtume sallallahu alaihi wasallam ile biyafaya yake au kutubiriwa kwake ilikuwa ni kwa watu wote ومرسلنا كالا رحمه للعالمين او الا كافه للناس بولامتو صلى الله عليه وسلم حكوتوبا كو واتو وكو ايلكو نكو واتو صلى الله عليه وسلم كو واتو اوته mpaka siku ambayo kwamba aliohama ila rafiqi alaa kwenda kwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala kwa hivyo waakati wa wafuasi wake الله sallallahu alaihi wasallam hamala alda'wa koipo taklifhi na takrimhi ya kubeba da'wa iko katika shingo ya umma alislamia lazima umma wabeba da'wa ya islamu kwa binadamu wote mwenyezi Mungu subhanahu litakunu shuhadaa ala nnas Wayakuna yakuna alaikum rasuulu alaykum shahida bila thila tumekujalia wewe au tumewajalia nyinyi komani umma wakati na kati umma adilifu litakunu shuhadaa ala nnas ili nipate kuwa mashahidi juu ya watu Wayakuna yakuna alaikum shahida na mtume anakuwa ni shahidi kwa nyinyi kwa tuna kazi ya kubeba dawa dini zangu waislamu khilafa biongoe ambao kwamba ya kuwalinda waislamu hatuna ngome nyingine tutuchukue mfano kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fumoangalie hali yake katika mji wa maka alikuwa hali gani kisha tumwangalie alipokuwa madina baada ya miaka tatu kanza yake madina akawa katika hali gani baada kwa serikali yakawa na nguvu gani. vitu aliweza kuutabiuche islam uislamu kikamilifu kwa hivyo alkhilafa ndiyo ngao ambayo itawaokoa waislamu leo na ndiyo hablul matin na ndiyo maisha au uhai kwa waislamu na wasoko wa waislamu khilafati yake ndio sabilil laika limatullah ya yake ya kuitangaza kauli ya la ilaha illa allah wanji ya da'wa na jihadi ni kuwa na serikali ya, ikuwa, matesto, ukwamba, ya islamu ayuha al haya mateso na shida ambayo kwamba wa waislamu leo ni mambo ambayo kwamba hayana mfano huko nyuma ni aibu inotokea katika ulimwengu wa islamu leo kupitwa karibu na karne watu bado hajasomisha faradhi kama hili ziko wapi nguvu zetu leo ayu vipi tunyamazie hali ya kuwa ndugu zetu wanaonewa wanauliwa leo kuna amani mahali gani katika nchi ya wa waislamu tunavamiwa katika kila nchi ikisha faransistan iraq toka iraq siria toka siria yaman somalia hebu taja mahali gani katika dunia ya islamu kuna amani zote hizi ni fitna ambazo kama zinaletwa na nidhamu hizi za tarifil mali. Islam ni masikiti kwa makubwa kuondokewa na serikali kama hii. Lakini tujue kwamba hii ni fardhi na kila Islam atakaniwa afanye kazi kurudisha serikali kama hii. Kwani tirudi serikali hii Ndiyo tarudi hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya mgongo wa ardhi. Na Qur'an tunteremshiwa kwa ajili ya kuhukumu watu ikatuf hukmiana alqur'ani tunaqwa ni watu wenye makosa amallam yahkum bima anzalallah fa ulaika هم kafirun fa ulaikahumul fasiqun fa ulaikahumud zalimun aqulu qawli hadha wa astaghfiru ba'dakum wa muslimina fastaghfiruh